A 117 perc embere ezen a héten Paskuti Pál István, pszichológus, a Chance program létrehozója és vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot! Nagyon érdekes, van önnek egy olyan topikja, amhol összegyűjtenek néhány idézetet öntől, az egyik a gyerek devianciájának az esetek többségében, a családi probléma forrása gyógyítsuk, hát a családot. aztán van egy másik, ez a jó pszichológusok kicsit bolondok. <gül> Úgyhogy ennek nyomán hadd kérdezzem el meg azt, hogy megérkezik az elete pszichológiai szakra, aztán pedig klinikai gyermekszakpszichológus lesz, aztán pedig utána a deviáns fiatalokkal foglalkozó gyermek otthonban dolgozik, meg gyermekvédelem. De mi volt előtte? Hogyan jutott arra a döntésre, vagy hogyan vette észre, hogy ebben a szakmában tud ön a legteljesebb lenni? Hát most csalódásul tud mert én ezt kényszerből választottam. Jaj, istenem! De igen, mert volt egy magyar talán nem a Kölcsei gimnáziumban, aki felakaszolódott ahhoz, hogy én felvételítek valamilyen egyetemre, és én még nem akartam és megnéztem, hogy a felvételi tájékoztatót, hogy melyik a legesélytelenebb a számomra, és akkor kb. 2000 jelentkeztek a pszichológia szakra, egy helyen oktatták ezt az eltén, és 14-et vettek fel, na, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor ide fogok jelentkezni, megnyugodhat, megnyugodhat a beszélő üdvét tanálni, és akkor engem, nekem se kell egyetemre járni, csak hát felvettek. <hállt> Jó, legyen az akkor egy véletlen és vagy a kényszer. De azért gondolom, hogy számtalan olyan pont volt, amikor dönthetett volna máshogy. Vagy amikor átrendelhette volna magát, vagy amikor léphetett volna egyet. Mégis miért maradt akkor? A szakonda? Igen. Egy fantasztikus. Fantastikus Tanári Gárda volt a Valkó a vezetésével. Olyan élményben volt részem, amit, amit sajnos a mostani hallgatóknak már nincs. Egyrészt, mert akkoriban az oktatás egy nagyon gyakorlati volt, tehát mi, a mi óráink voltak a Gyerekvinnyikán, a Hoppernénél, volt a Kunniklósnál, a, a hármas női zárt osztályon, a Lipot mezőn De tulajdonképpen minden tantárgyat az gyakorlatilag kíservezetten oktattak, tehát nagyon sok beteget láttunk, és nagyon sok ilyen tanárt láttunk, akik a gyakorlatban dolgoznak. És mondom, maga a tanszéknek volt egy olyan elképesztően jó hangulata, például nem kellett a, a, semmit sem magolni nekünk. Minden könyvet, minden fütetet használtunk, minden vizsgán hanem azt inkább azt nézték, hogy, hogy mennyire tudunk egymással meg betegekkel hasznosak lenni. Uh -huh. Nagyon érdekel, nagyon izgalmas időszak volt, és semmis ez megszűnt. Az pont a pontai múltban a mi folyamunk, én 77-ben végeztem, ez volt az utolsó évfolyam, ahol, ahol ilyen módon tanítottak. Mi volt annyira jó ebben az élmény, a közösség, a szellemi műhely? A tanárok, és sok szellemi műhely volt, mert ezek nem nagyon érintkeztek, vagy felfüggesztően érintkező, tehát a gyerekpénikel maga a Popper körül, ami a kultúra egy fantasztikus műhely. Popper Péter nagyon erősen jelen volt az ön életében, ugye? Hát igen, egy kicsit ez is befolyásolta, mert a Pétert én egészen gyerekkorom óta ismerem, tehát. Nekem volt egy napkül is találnéném a Míónémi, és a Mionéninek a, a családjának volt egy vilája a és akkor vagy ott volt, mindig a Péter, hogy a lévő világban, mert ez a Gergóczi villa volt tulajdonképpen, és a néni az a, a, a, a Gerdóci Sárinak. A, a Gerdóci Ferenc professzor úr feleségének volt a testvére. Tehát igen, és ezt én nagyon sokat kaptam a Pétertől, korábban, hát mielőtt triológus lettem, és hát utána is. Utána is. el egy példát? Persze, persze, forgatom, figyelek. Vagy én, amikor húsz éves voltam, akkor megkértem a nyitet, aki akkor 40 éves volt, és nagyon sok mindent megélt, már volt Indiában, nagyon sok mindent, olyan sok beteget, tehát, hogy Megkértem, hogy a gyárt nekem a tudását. És akkor én itt húsz évesen fogok tartani, ahol ő 40 évesen dolgozott, aztán tényleg, tényleg, és akkor... Így azt mondta, hogy oké. Okay. És akkor két hónapig úgy volt, hogy amikor befejezte a rendelést a, a saját lakásával, rendet, akkor én felmentem hozzá 11-kor, és akkor hajnalig mondta. És ez két hónapig tartott, tehát tényleg átadta a tudását. Hogyan lehet két hónap alatt átadni egy a, a tudást, nem is tudom, hogy kérdezzem? Hát úgy, hogy, hogy ez, ne, ez nem egy messe délután volt, hanem, hanem ő konkrét esetekről beszélt, a saját élményeiről. Pedig én azt gondolta, meg én is azt gondolta, hogy, hogy, nem, hát, hogy, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat, ez nem szép ezt mondani, de hát ez az igazság, hogy, hogy ő nagyon egy így ember volt, és hát én meg ugye nagyon fiatal, és valahogy ő mindig csak azt szerette hallani, hogyha valami nagyon jó. Törvényszerű a mester és a tanítvány közötti nagyon szoros viszony utána nagy szakadás? Hát persze. Hm. persze, én azt gondolom, hogy az érthető is. De én ezt megértettem. Én nem nehez az a kéterre, és sok mindent értettem ebből a helyzetből is. Tehát, hogy hogy, vagy, hogy mindig okosabbnak jelen, mint a ezt hát, a szóval sok mindent, most ezt nem, hmm. nem érdemes résztetezni, de persze nagyon fájt ez nekem, de hogyha ezt nem teszi meg, akkor például nincs ez a chance amit most csinálok. De hát akkor valószínűleg, mert ő azt tervezte, hogy majd átadja nekem a Igen, kéter. ezt sejtettem egyébként, a hogy a chance van elnézés, van ehhez van -e, van köze. Ugyanakkor, amit elmond, ennek, ennek nekem ebben a polyamban van egy is mélysége. Tehát egészen odáig, hogy az indiai védikus hallomás útján való tanulás tanításnak az egyik példáját hallom hát ha mondom, az életemben nagyon fontos dolgok történtek, amikor én hogy ott vagyok a ez az egy országos ambulancia volt, akkor, akkor nem leszek gyerekotthon igazgató, és, és 7 éven keresztül csináltam is, és tényleg nagyon különleges gyerekotthon tudtuk létrehozni a 90-es években, és gondolom, hogy gyertek se lett volna, mert hát én se lennék, ennyire boldog, azt gondolom. Ön hisz a véletlenben? Hát én úgy gondolom, hogy, hogy a dolgokat észre kell venni. Tehát az életemben azt gondolom, hogy mindenképpen mindig megtörténnek csodák, vagy -e, de vagy, -e, vagy nem megtörténnek. Remélem, hogy azért jelen vannak a csodák, csak észre kell venni. És sokan elmennek mellette, nem veszik észre, hogy hoppá, hát itt a, itt a rajz lehetőség, itt a csoda. Néha, néha a lehetőség az, az pont abból adódik, hogy, hogy valami lezárul. Hát én nem mondom, hogy én nagyon sokat kaptam a Pétertől, nagyon, ez nem csak a Pétertől, ez a barkot kívül át az Tehát a, a, a, a tanáraim fantasztikus tanárok voltak. Tehát, ahogy mondtam, hogy most nem vett egy-két mondatot, tehát én, én, én, nekem mindegyikről van egy-két mondat, amire tanulok, vagy ami amit én viszek magammal az Batyúban és, és boldogan viszem. Mielőtt holnapi abban a csenszre rátérnénk, de egyébként csak gyorsan egy zárójeles kérdés. Jól sejtem, hogy a csensznek az üzenete vagy a küldetése valahol ezekben az élményekben gyökerezik? Ezt most nem értettem. Azt mondja, hogy. A, a csensz maga az így zétlenül, hogy ezek az élmények. Így... Abszolút. Abszolút. Ez, ez, ez, ez így van. Ez így van. Uh -huh. Ez a csensz az, az, az, az lehetőséget jelent igazából. Uh -huh. Ja, és ezek a gyerekek, akikkel mi foglalkozunk ebben a programban, ezek már nagyon sok szívógusra találkoztak, nagyon sok szívjáterrel találkoztak, és, és lehetőséget kapnak most valami teljesen más, de úgy is mondhatnám, talán az precízebb, hogy azt mondjuk, hogy esély. Uh -huh. Kapnak még egy esélyt, és látadak, és mondják a fülők is, hogy az utolsó esély az a család, a gyereknek, és hogyha ez nem sikerül, akkor, akkor nem tudják, akkor vége ez ő egy nagy felelősséget uh, Amikor a chance program elindult, eredetileg alapvetően mi volt az ön, az önök szándéka Egy új lehetőség, vagy valami, igen, kimerem mondani, mentőv, tehát mondjuk last chance Hát igen, azt tapasztaltam hogy de körülbelül 40 évig dolgoztam pszichológusként, hol gyerekotthonban, hol nevelési tanácsadóban, hol magánrendelésem, és azt láztam, hogy nem vagyunk elég hatékonyak, és nem azért, mert az én tudásom lenne kevés bizonyos gyerekekhez, vagy bizonyos családokhoz, hanem hogy nekik valami más módszer, más lehetőséggel, és amikor... A cunami után én építettem egy falut silankán olyan gyerekeknek, akik elvesztették a szüleiket. Ők együtt élnek most már olyan szülőkkel, akik elvesztették a saját gyereküket. És akkor kivittem egy, egy nagyon problémás fiatal embert magammal segíteni az építkezéssel. És ő akkorát változott, hogy akkor kezdtem gondolkozni, 14 éve kezdtem gondolkozni, lehet, hogy ezeknek a gyerekeknek egy teljesen más módszer lenne szükséges és aztán utána akkor a fiammi a és inkább psychológus Vasmuki Gergely, vele egy egyéni írni gyerekeket vagy párban, és most hatodik évet csináljuk azt, hogy ilyenki nagyon kis csoportban, tehát négy-öt gyerek van egy-egy alkalommal velünk Silankán, eddig Silankán voltunk, csak most a, a húsvéti robbantások után. Uh -huh. Úgy gondoltuk, hogy, hogy egy ideig nem, nem tudunk ott dolgozni, és most átkörténünk Görögországba. Tehát a lényeg az, hogy nagyon kis csoportban vannak ott a gyerekek, mindenkinek van egy saját mentora, és egy rendkívül nagy figyelem esik rájuk, és az a módszerek a lényege az az, hogy, hogy kiszakítjuk őket a környezetükből, és megpróbálunk olyan, olyan élményekben részesíteni őket, amikben teljesen más magatartásfódot és gondolkozásfódot, és viszonylenszer tudnak kiépíteni, mint amiben eddig félresik ott az ő életük és a családjuk életre. Nem tudom, hogy világosan mondtam e Igen, de majd én visszatérnék még Sri Lankára, mert, mert hogy... Jön. Jó, még egy mondjak, Igen. hogy a, a, a módszerek a lényege az az, hogy, hogy itt egyéni beszélgetések vannak szinte minden nap, csoportos beszélgetések minden nap, és a, a turnusnak az végén kiér a család is, tehát a testvérek és a szülők és mindenki, és akkor pedig ilyen családi beszélgetések vannak. És nagyon érdekes, hogy az együtt során az azokat a, a problémákat a bűködőket, nem tudnak, a, nem, vagy nem tudtak korábban túljutni. Parancsolnak a silánkával kapcsolatban. Um, egyrészt említett a cunamit másrészt nekem, például személy is tapasztalatom a börösi szabkatasztófában, illetve mondjuk árvízben, hogy az embereknek egyébként sokkal nagyobb százaléka képes sokkal nagyobb erőt felmutatni, mint ahogy azt gondoljuk elsőre. De közben pedig azt látom, hogy azok a helyzetek, amikben jól vizsgáznak elnézést a kifejezésért emberek, a krízist áltért emberek... De na, valahogy mégis visszarendeződnek a krízis után, a, annak kidolgozása után a rossz mechanizmusaink ebből ön Mit lát? Mit, mit tapasztal? Én az, akkor az első részére hadd reagálni, hogy ez igaz, hogy, hogy egyszer volt a pófolyónak egy megáradása, és ott volt egy pszichátriai intézet, ahol katatoniskizofinek voltak, tehát akik hogy akartak semmilyen reakciót a külvágra nem mutattak, és amikor megállhat a pufúja, akkor mentek menteni. Tehát ez valóban egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy élmény, vagy egy ilyen sok hatás ki tudja mozdítani. ők aztán visszaestek, de nálunk pontosan arról van szó, hogy, hogy hónapokon keresztül kap egy gyerek vissza, vagy visszajelzést arra, hogy ő, ő hogyan reagált bizonyos helyzetekben, hogy mit vált ki a másikból. És ez egy nagyon tartós változást okoz. Tehát mi azt látjuk, most a 14. évet csináljuk ezt a, a módszert, és 74 négy vett eddig részt, illetve család ebben a programban, és azt látjuk, hogy nagyon tartós. Tehát én teljesen megvődök lepődve azon, hogy, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen ember is tud adni. Persze nem mondom azt, hogy ez az egyetlen módszer, én azt gondolom, hogy bizonyos gyerekeknek bizonyos fajta problémával ez egy nagyon hatékony módszer, és tartós hatást ér el. Tehát uh -huh. ahhoz, ezt a fiatal akiről beszéltem, akit a csalamé után kivittem segíteni, ő, őt is követ, mindenkit követjük, őt is követjük a 14 éve, és teljesen rendben van. Tehát családja van, munkája van, és nincs, nincsenek azok a problémák, amikkel bánunk elemkezni. De akkor. Esetleg ki lehet mondani, hogy például az idő. Tehát akkor, amikor az emberi krzis helyzetben van, annak van egy. Én ezt úgy mondom, hogy mint, a, mint az eldobott kőnek, de van egy karmikus hold, ideje, még az lejár és akkor utána pedig elindulhatnának hogy a visszarendeződések, tehát, hogy addig a, a, abban az időságban a rendszeresség, aki tartó figyelent, tehát mi az, ami fenntarthatja azt az állapotot, amit aztán az ember, mint a, az álom esetén a bőröntféle technikával átvisz a hétköznapjába, tehát megmaradhat, beépülhet. Mi, mi, mi, mi ezt úgy, úgy sízzük, úgy nevezzük a, a mi módszerünket, hogy, hogy élményterápia, tehát ez tulajdonképpen a, a csenskog az az élményterápiás módszere és ennek a lényege az, hogy, hogy tehát ha leegyszerűsítem, le vagy megpróbálom elmondani, hogy, hogy nyilván minden gyerek, vagy minden ember normálisnak születik, uh -huh. Tehát, hogyha nincsen valami fajta fogyatékossága, vagy valami olyan probléma, tehát élmények során válik problémássá. És akkor az elgondolásunk az, hogy, hogy korrektív élmények, tehát olyan élmények során, ami korrigálni tudják ezt, ezeket a negatív élményeket, válik aztán egészséges. És ez így működik. Mm. Tehát itt, a, itt az együttélés során nagyon-nagyon sok helyzetben találjuk magunkat, állandó visszajelzést adunk egymásnak, és ez az, ami kor korrektív élményt ad. De nem lehetséges, hogy a hétköznapokban, hogyha így élünk, egy ilyen fajta, nem is feltétlenül intenzitás, mert azt lehet, hogy nem lehet mindig folyamatosan bírni. De ezzel a fajta figyelemmel önreflektív, és és, és kommunikációs reflexióval élünk, hogy akkor ez a dolog ez, ez megtartható, meg továbbfejleszthető hát, a normális hát, életben hát, is? Hát én azt gondolom, hogy ezt is tanulni kell, tehát ezek a gyerekek nem, nem, nem tudják ezt, minket, Igen. Soha, soha, ez soha ilyenfajta visszajelzést, és, és nagyon sokan, annyira intelligensek ők köztük, hogy meg is eszik a, a pszichológusokat, tehát, <gül> hogy nem tudnak. <gül> Rényleg nem tudnak át, tehát, és azért itt, itt mi tímben dolgozunk, tehát mondom, vannak a mentorok, vagy az én pszichológus, általában van egyéb segítő, és itt, itt minden nap tartunk el ilyen mentori értekezetet, ahol, ahol végbeszéljük a helyzeteket, tehát minket nagyon nehéz így becsapni, vagy, vagy megvezetni, és nagyon könnyen átlátunk ezeken a, a helyzeteken. Tehát valóban azt gondolom, hogy, hogy a, a, a közösség hatása legalább annyira fontos, mint, mint a maga a módszer vagy a, a, a, a mi személyiségünk. Reményterápiás utazásokról, nem csak gyermekekről van itt szó, elsődlegesen sőt kifejezetten felnőttekről, hogyha jól tudom, így van. Igen, igen, ezt, ezt is próbáltuk megcsinálni, és na, ez nagyon érdekes, de találjuk azt, hogy, mm. hogy, hogy volt egy hogy 52 éves pártcsésünk is volt ilyen, ilyen problémával és ezt e, próbáljuk ezt most többször, de igen, csoport nem volt, de ezt most próbáljuk, vagy Görögországban megvalósítani ezt a dolgot. Idegyérenként voltak, és e, óriási hatása volt annak is. Egyébként a, a gyerekek egy kicsit visszatérve, hogy azt kiemelni a, a családból bizonyos időre, erre azért van gyakorlat a világban, csak ezek nem olyan pszichoterápiás jellegűek, mint amit mi csinálunk, például, hát Amerikában van egy csomén átnevelő tábor, például, ami, ami én, én szerintem nem hatékony, mert én nem vagyok hívenek a külső kontrollnak, én azt gondolom, hogy, hogy az, a, az a dolgunk nekünk, az, az terápiával foglalkozónak, hogy, hogy beépüljenek a szabályok, és, és a normák, tehát ne, ne, az, ne az működjön, hogy amíg, amíg ott van az, aki a külső a kontrollt hozza, addig az, az, az működik a gyerek hanem, hogy ez, ezek a gyerekbeesülk, ezek a szabályok. Tehát én, én ezt azt gondolom, hogy legalább hogy, semmi kultúránkban biztos, hogy, hogy ez, ez nem működőképes, Amerikában vannak ilyenek és állítak hatékonyak. De például a Fóti Gyerekvárosnak volt egy ilyen partnerkapcsolata Németországba, és ők csinálták azt, hogy utána, tehát a igazgató, amikor már nem dolgozott ott a, a Fóton, hogy megállapodott ott egy önkormányzattal, hogy áthoznak Magyarországra és Erdélybe az ő a gyerekeket. nem most én ezt a tragikus adoztat találtam annak idején, én, én megismertem ezt a programot, és ebben egy gyerekkel foglalkoztam, megkértek, hogy foglalkozzak velük, és teljesen kiszakítják a, a kultúrájából, a családjából, de nem hónapokra, hogy amit csináljuk, hanem évekre. És pont egy olyan gyerekeket láttam én, aki egy tanyán egy, egy idős emberrel ö, élt együtt elvileg kéne, de, de ott a a néni az fordás volt, és nem is nagyon volt ott. Az ember nem, nem tudott németül, a gyerek egyébként ugyanazt csinálta, mint ott kicsi gyerek volt, és az ikertestvére volt, aki otthon volt. Tehát ez is érdekes folyamat, hogy, hogy az egész ellátórendszer Németországban se tudta ezt a gyereket meggyógyítani, vagy rendbe tenni, és akkor ez volt a megoldás, hogy, hogy több évre mert most amikor én megismertem például ezt a gyereket, akkor ez totál regresszióban volt, tehát olyan volt, mint, mint hogyha akkor már 14 éves volt, de olyan volt, mintha én öt éves lenne, így tologatott egy játékokat, az iskolából nem volt rendese, félremegyezetsek, én nem akarom ezt a programot minősíteni, amit én láttam belőle, azt, azt én tragikusnak találtam. Tegye meg nyugodtan, én is hallottam erről. Egy, egy, egy pár év múlva hazamegy ez a gyerek, minden kapcsolatát elvesztett, a kortárs kapcsolatát, gyakorlatilag a családi kapcsolatot és mindenféle ilyet, és ott, és ott áll ott teljesen egyedül, egy, egy, egy, egy ilyen több éves ö, kultúrából kieséssel. Szóval, na, egyébként a németek csináltak is, hogy Szibériában de ott, ott egy ilyen látótából, tehát ez is egy ilyen, ö, hát, ilyen militárisabb jellegű dolog, de amit, amiben milyen különbözők az az, hogy, hogy egyértelműen a, a terápiára és a pozitív élmények, a élményekre, a kollektív élményekre koncentrálunk. És azt gondolom, hogy, hogy egyébként visszatérve erre a felnőtt programra, hogy nagyon-nagyon hogy sok ilyen ö, ö, láttunk, vagy vagyok erről kerül a látókörünkbe, de aki, aki főleg a menedzsereknél, hogy, hogy éljük ezt a drillt, ezt a, a 24 órás csak, csak, a, csak a, a munka, és elvesztik a, a családjukat, elvesztik az érdeklődésüket a világ felé, és nem is tudnak kiszabadulni ebből. Tehát egyébként nagyon érdekes volt nekünk, hogy ugye most eljöttünk Szilanakárra, mert 20 kor volt ez a, a, a robbantás sorozat, és úgy gondoltuk, hogy amíg nem lesz normális állapotott, addig, addig nem is megyünk vissza. És amikor kijöttünk ide Görögországba, és kerestük itt a, a helyet a programunknak, akkor jöttünk rá, hogy velünk ugyanezt történt ott. Tehát azért ott voltunk, én 23 éve gyakorlatilag ott voltam még annak idén egy tsunami miután után egy falut építette, de a együtt hat 6 éve folyamatosan kém voltunk, és, és nem láttunk rá, arra, hogy mennyire belefáradtunk a, a, a, a tulajdonképpen még mind abban a körülményekben, amik, amik között éltünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy valamilyen fri, frissítés mindenkinek mm -hmm. szükséges. Nem Abszolút, és tudja, azon gondolkodtam, amikor az önök programjait néztem, hogy uh -huh, uh, az első és legfontosabb dolog, hogy ugye beleképzeltem magamat, és azt mondtam, hogy igen. A gyerekprogramokkal kapcsolatosan érzi ilyet korábban csak a televízióban láttam, de a felnőtt programok kapcsán az jutott eszembe, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Kiszakadom a kiszakadok a környezetemből, de nem csak kicsit, hanem nagyon. Erutazhatom a világ egyik gyönyörű tájára. De ami a nagyon fontos volt számomra, hogy magyarul, Kapom a terápiát, ami nem csak a anyanyelvem, tehát nem csak a szám beszéli ezt, hanem valahol azt gondolom, hogy a szívem is. Igen, és ez nem csak a nyelv. Tehát én, én, én voltam, éltem egy, egy ideig Amerikában, és uh, ott egyszerűen nem, nem lehet amerikaiakkal uh, csinálni fiótelepet. Uh -huh. Tehát minden más jelent. Más jelent, hogy van most a kölcsodat, a kocsimat. Tehát ezt, ezt, ezt nem lehet érteni. Tehát az, hogyha valaki Magyarországon élt és magyar nyelven is beszél, az gondolom, hogy ez egy óriási nagy uh, dolog, hogy, hogy uh, a világ más táján, az anyanyelvén és az, abban a kultúrában felnőtt emberek foglalkoznak vele. És abszolút uh, azt gondolni, hogy ez így van. Egyébként ez a, ebben a programban például az a nehézség, hogy ezek a menedzserek nem tudnak hosszú időre eljönni. Tehát annyira hmm. az idő, de azt mondják, hogy akkor tönkre megy a válasz. ez egy csapda. De igen, egy csapda, és, és ebben kell megtalálni azt az egyensúlyt, mert azért két hét alatt olyan, hogy ez nagyon tartós változás, de nagyon nehéz elérni. Ez nyilván függ attól is, hogy, hogy a, a páciens mennyire intelligens és okos dolgozni de hogy, hogy az nagyon-nagyon rövid idő. Igen, mert ugye az az érdekes, hogy a vége kellene, hogy az elején legyen. Tehát amikor önök már eljutnak oda, hogy, hogy egy burnoutot meg tudnak előzni, akkor tudunk már olyan döntéseket hozni, amik talán már nem csak a most és a teljes mértékű tökéletességmányánkot szolgálják. Igen, hát ez egy izgalmas helyzet minden esetre, ami biztos és fontos, hogy, hogy kizökkenünk a ezek ezen élményterápiák kapcsán, és hát a magyar érzelmeinket, a magyarul Értő szívünket tudjuk oda vinni az a világ különböző pontjaira. Igen, igen, hát most, most uh, valószínűleg egy, egy pár évig dologországban leszünk, mert most uh -huh. került találnunk egy helyet a Csensz programnak egyébként, az érdekel, megnézheti a weboldalunkat a csenszprogramhu És uh, most egy nagyon jó, tényleg egy, egy kíváló helyet találtunk, és uh, amíg, amíg nem rendeződik Szilankán a helyzet, addig uh, biztos, hogy itt leszünk, tehát egy-két évig itt leszünk. És, uh, Hát várjuk persze a jelentkezőket. Egyébként nem csak a bőrláta, tehát annyi, annyi találkozunk nagyon sok olyan fiatallal, aki 30-40 év közötti, és nem találja az útját. Hmm. És akkor csinálják ezt sokan, hogy elmennek akkor ilyen tájföldre, és akkor van egy olyan nagy élménye, de az, az visszarendeződik. Tehát, hogyha ebben nincs szakmai segítség, akkor, akkor a változás nem lehet, hogy egy kultúr sokkal hat, vagy, vagy hogy elmennek egy ilyen elvonulásra, vagy bármire de azt gondolom, hogy, hogy ehhez jós támogatása szükséges, hogy ez tartós legyen ez a változás. A helyszíni együttélés során gyakran kiderül, hogy az itthoni diagnózisuk voltak éppen téves volt, például nem is aspergeresek. Eh, hogy lehet ez? Hát volt euh, legalább öt ilyen gyerekünk, akiről a véleményünk szerint abszolút módon kiderült, hogy nem az, az a tünetszintú, vagy az, az, a, az a bajunk, amit amiről... ő. Szóval most akkor hat kezdjem mondani, hogy, hogy a, a baj és a tünet, hogy ez hogy néz ki. Tehát, hogy, hogy általában, a, a, amikor diagnosztizálnak egy ilyen gyereket, akkor azt nézik, hogy hogyan is de, tehát a tüneti viselkedését, mert a furcsa szokásait, hogy nem vesz el szemkontaktus, hogy reakciókat ad, reagciókat, hogy iratekvált egy csomó helyzetben, stb. stb. és ennek alapján minősítik azzá, az amivel minősítik. Na most itt az a probléma, hogy egyáltalán nincs összefüggésben az, hogy mi egy tünet, és mi a mögötte lévő baj. Uh -huh. Tehát egy tünet mögött lehet ezerfajta ok, tehát ami tulajdonképpen a baj, amit gyógyítani kéne, mert nem a tünetet kell gyógyítanunk, hanem a bajt kell gyógyítani. De fordítva is igaz, hogy egy baj mögött, vagy egy baj következtében nagyon sokfajta tünet alakulhat ki. Tehát nincs, nincs egyenes összefüggés. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy valaki ilyen és ilyen tüneteket kutat, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy, hogy feltétlenül az a, a két, két gyereknek, aki ugyan olyan tüneteket voltat, hogy ugyanaz a bajuk. Uh -huh. Uh -huh. Érthető gondolatban. Abszolút érthető. É, gyakorlatilag akkor minden gyerek, aki oda kikerül a sansz programba, ugye jelen pillanatban Görögországban, itthon már kapott egy diagnózist. Hát, Tehát csak olyan gyerekekkel kap... foglalkoznak ott, akik egy diagnózissal érkeznek. Nem feltétlenül olyan gyerekekkel foglalkozunk, mint szinte kizárólag, ezt mondhatom, hogy 10%-ban tulajdonképpen, akik már jártak pszichológusnál, és jártak pszichiát, láttak a gyógyszert is kaptak, mindenféle, nem feltétlenül találták nekik diagnózist, de most, uh -huh. akinek többfajta diagnózis volt, tehát most is például jön velünk egy olyan gyerek, akinek négyfajta, nem, tud, nem tudtak diagnózizálni, tehát fajta diagnózis is adtak, nekem úcsokori csoportban is volt egy ilyen.. Tehát, én nem feltétlenül van valamilyen diagnózisuk, de azt összör tapasztaltuk, hogy, hogy egy komoly diagnózisuk, Aspergerrel, autizmussal diagnózizált gyerekek jönnek. Most hatkanyarodik, de még pillanatok vissza oda, hogyha ha az én gyerekkoromban lettek volna ezek a diagnózisok, de nem voltak, én 65 éves vagyok. idősek vagyunk. Hogy nagyon. Én neki. Na szóval, hogy akkor engem biztos, hogy nagyon sok minden eldiagnosztizált, akkor Asperget biztos kaptam volna, mert teljesen kiszámíthatatlanok voltak a reakcióim, hogy ez miért az az én életöltetemről eléggé érzhető, Én uh -huh. biztos, hogy kaptam volna esenyit biztos, hogy kaptam volna a hiperaktivitás, és egy csomó más-másfajta diagnózist is. Mert annak idején, de ezek nem voltak, egy, má, egyrészt másrészt, nagyon toleránsak voltak a tanárok tehát hogyha volt egy, egy sorból kilógó gyerek a furcsa viselkedésére, azaz ráértek foglalkozni és tudták mondjuk úgy, hogy megszeríteni vagy megtalálták hozzá a kulcsot most nem ez van, most nagyon letelhelt tanárok vannak és ráadásul azt mondom, sajnosájnos mondom kitalálták ezeket a diagnózisokat amiket ráhúznak a gyerekek. miért veszélyes ez? azért veszélyes, mert a, amikor a gyerek problémákat mutat akkor a szülők, ugye nagyon akkultak, mindenhova viszik. És amikor megkapnak egy ilyen és azt mondja, ja persze, hát persze, hát ez a baj. És akkor lemegy, egyrészt lenni a felelősség, ő azt mondják, hogy hát azért olyan a gyerekem, mert, mert aspergeres. Nem uh -huh. azért, mert én úgy bántam vele, vagy én adok neki olyan, igen, módat, igen, igen, igen. hanem azért, mert ilyen beteg. A másik oldalról a gyerek pedig azt mondja, hogy ó, oh, hát én beteg vagyok, akkor megtehetem. Uh -huh. Mi? Hát, hogyha rászólok, hogy hát kérem, talán nekem papírom van. Papírom, róla, igen. Hát érthető ez? Tehát bele nyomják egy olyan helyzetbe, amikor. és ez folytatódik ráadásul úgy, amikor amikor mondjuk az Asperger mondjuk jó gyerekeknek, a vannak ilyen asperger klubok. Nek ezek a gyerekokat, és megtanulják egymástól, és hogyan kell viselkedni. Világos. És fel is veszik egymástól, amikor kisebbek csak átveszik, utána tudatosan alkalmazzák. Mondhatok egy példát. Hogy, természetesen. Volt egy gyerekünk 16 éves volt.. Aspergerner a gyerek, egyik este elkezdett ő gyöngeli, be, be, be, ö, magát a, a konyhában, a sarokba oda, be a, a konyhapultba bemászott, és onnan sikítozott. Ez az itt a negyedik, ötödik nap volt, hogy kim volt. És akkor szóltak a kollégám, hogy ma már meg, nézzem meg, hogy mit csinál a gyerek, és akkor mit kell csinálná, Azt mondtam, hogy semmi van, el fog múlni. El is múlt, de nem ezért mondom, hanem azért, mert megkérdeztem a gyerek, hogy mi volt ez. Hát eddig, eddig nem voltak ilyen dolga. Ehhez? Hát én otthon ezt szoktam csinálni, ezért mindent elérek. Amikor elkezdek itt sikítozni, akkor mindenki haptákba vágja magát, és mindent elérek. A másik ugyanabban a csoportban véletlenül, az egy, egy, egy olyan nagyon okos gyerek volt, és azt mondta, hogy megkéne ez nem ezt a diagnózistól, tehát miért hát 18 éves volt, hogy ez miért? Azt mondta, hogy dehogy is, hát nekem annyi előnyöm van ebből, utazási kedvezménytől kezdve, mindenféle, egyéb jutatások, stb. Dehogy bondok le erről, ki tanulta? Ennek utána olvasott az interneten, hogy, hogy egyes, hogy miket kell csinálni, ugye egy uh -huh. aspergeresnek mit várnak egy aspergerestől. Másrészt, hogy milyen előnyökkel jár ez az ő számára. De akkor az ilyen gyerekekkel például mit lehet csinálni? Aki hát az, kiderül, az... hogy tudatosan csinálja a dolgot. Hát ezeket dolgozni, tehát ezeket hmm. dolgozni, hogyha tudatosan csinálja, és hogy, hogy, hogy, hogy, az, hogy talán más módon is el tudná érni ugyanazokat az előnyöket. Aha, tehát erre meg ez, ez a csend, ez a, a lényege, hogy, hogy itt a gyerekek rájönnek hmm. arra, hogy, hogy nem, nem csak az az együtt vezet ahhoz, amit ők csináltak, és az, illetve az az út, minők ők jártak, az végül az is zsákutcába vezetett. És akkor itt kiderül az, hogy nekik vannak egyéb lehetőségek, egyéb skilljeik, egyéb tudásaiik, egyéb viszonyrendszereik és akkor elkezdik ezeket használni. Ugye, ugye három hónapig vannak e, benne ebbe a De programba. Igen. E, kiderül, hogy nem, rávilágítanak, e, hogy e, abszolút nem aspergeres, tehát nincs ilyen probléma a háttérben, sőt, sokszor kiderül, hogy tudatosan csinálja e, a gyerek, tehát egy taktika a részéről a dolog, aztán visszakerül, hazakerül, mi történik velük? Mi, mi azt javasoljuk, hogy, hogy vizsgálják felül a diagnózist, tehát vennjenek oda, ahol, ahol ez a diagnózis kapta, és vizsgálják felül ezt a diagnózist. Mert ugye ezek most nagyobb gyerekekről beszéltük, a felnőttekről beszéltük, de volt olyan kisgyerekünk, mert 7 éves kisgyerek, hogy tényleg az étkezési szokásnak csak bizonyos dolgokat bizonyos méretre vágva evett, uh -huh. az öltözködésében nagyon furcsaságok voltak, tehát nyáron is ilyen ilyen három réteg, nadrág, minden félében ment, nem ment be a vízbe, tehát tényleg mutat, azt mutat, hogy ő tényleg ilyen vízi gyerek. És akkor mondtam a szülőknek, hogy itthon, mert a szülők is kijöttek vele együtt, mert nem akart egyedül jönni, uh -huh. és a, még a kisebb testvérek is, és mondtam, hogy egy pár nap is be fog menni a vízbe. Á, de hogy is, hát például nyáron sosem között le, és hogy gondolom én azt mondom, hogy nyilván, hogy be, fog, be, be fog menni a vízbe. Na mi történt a harmadik nap? A gyerek megjelenik úgy a medencepartján, nem jöntem jövőbbet tenni, szóval megjelenik a medencepartján úgy, hogy csak egy halisnyaladvág van, a nincs rajta még a két másik nadrág. Uh -huh. Mi csináltam én, mondtam, meg, mert, hogy ez így nem oké, okay. hát te azt mondtad, hogy te gyáron is írjál, tennyi vissza, és vett fel a nadrágodat, nadrágaidat. Ez visszament, de előgte magát. Uh -huh. kezdve egy-két tapon, bement a vízbe. Uh -huh. Ez így ki lehetett fordítani, de meg lehetett találni a... És ezért érdekes az élményterápia, mert együtt élünk a gyerekekkel, utána persze a családdal is, és a helyzetekbe tudjuk átfordítani. Mert látjuk, hogy mit csinál, és ott, ott tudunk vele valami, hogy ezt ez, ez nem lehet megcsinni négy faj között. Tehát ez egy ez ez képtelenség, hát itt a helyzetekben vagy ez a lényege, hogy élményt adni a gyereknek, egy korrektív élményt adni. Hogy fogadják a szülők? Visszaérkezik a gyerek, kap egy véleményt, ami szerint az a diagnózis az, az nem igaz, amit kapott és amit magával hozott, ellenben önöknek egy kicsit máshogy kellene kezelniük a gyereket. Igen. Ez, nem történik, ez nem így történik, ahogy elmondta, hanem, hanem úgy történik, hogy a szülők kijönnek a végére. Aha. Tehát a, a gyerek kín van mondjuk két hónapot, egy két és fél hónapos turnusból, akkor vannak egyéni beszélgetések, csoportos beszélgetések, és amikor a család kell, akkor család, családjuk családterápiának, nem mm -hmm. fiúterápe, teljesen mindegy, hogy nevezzük. De ott de, de, de, tapasztalják a szülők, hogy a gyerek megváltozott. Aha. És akkor mi azt is látjuk, azt a szülőt, aki, aki, a, annak idején megnyugodott attól, hogy kapott egy diagnózist a gyerek, és akkor lement róla a felelősség, és ott tudunk ezzel dolgozni. Csak úgy normálisan visszamenne a gyerek, akkor az lenne, hogy hát a szülők ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerekük beteg, de itt megértik azt, hogy, hogy ez el kell engedni ezt az egész dolog, és látják a gyereket más, a viselkedni. Uh -huh. Tehát élmény szinten a szülők is megérik, hogy, hogy, hogy ez nem igaz, ami történt. Nem igaz, rosszak a mi nem, nem igaz az, az hogy a gyerekem beteg, és lát, látnak egy, egy teljesen nyitott, általában egy teljesen nyitott gyereket ő és a világ felé. Lehet, hogy Érdekes lenne, hogy előbb a szülőket elvinne egy ilyen? Nem, nem, uh... nem, az, az mindenképpen a gyerekről le kell venni a tüneteket. Tehát itt a tünet uh -huh. az elején mondtam, hogy, hogy ez, ez, ez zavarja meg tulajdonképpen a, a szülőket és viskolát is és még a diagnózizáló szakembert is, hogyha hogy a gyerek hoz ezer ilyen tünetet, akkor azt mondja, ja, persze, hát persze, itt van a skála, itt van 25 dolog, amit meg kell nézni, hogy, hogy az mondjuk, hogy Asperges, ebből 26 hozott, akkor az. Uh -huh. Nem így van, mert azokban a helyzetekben hozzad, hát ezek a gyerekek okosak ráadásul, nagy, nagyon-nagyon okos, és már halálosan unják ezeket a vizsgálatokat, és már, már, már ott a vizsgálatokat, és direkt úgy viselkednek, nem, nem a direktet nem úgy is, hogy tudatosan, hanem már elegük van ebből, és akkor, akkor egy olyan viselkedés hoznak, amiből aztán a, a diagnosztak ezt csinálja, azt mondja, na persze, tessék, hát itt van. Uh -huh. é... Hát ott a megérlik azt, hogy a gyerek más, és akkor az mert mi a lényege ennek az egésznek? Az a lényege, hogy a, a családi rendszerben van a hiba, és ennek a rendszernek, tehát a család működésének a tünetfordozója a gyerek. Igen. Tehát, hogyha a rendszert sikerül rendbetenni, és ezért fontos, hogy a szülők tehát először levesszük a gyerekről azt, hogy ő a tünetfordozó, mintha legkisebb kisebb ellenállási pont a családban, levesszük róla ezt, nem kell neki tüneteket hozni, ez meg is erősödik két hónap alatt, és utána kijön a család, és rendezzük a család, akkor van akkor a család minden tagjával egyéni beszélgetés, a saját múltjáról, a megismerkedésükről. ez az egész történetükről, hol együtt a gyerekkel, hol külön, és akkor, ha a családot sikerült, akkor nem kell senkinek künet volna. Igen, igen, igen, Az, hogy erről mindenképpen szeretett volna beszélni, azt mutatja nekem, hogy ez egy elég gyakori eset, ugye, hogy, hogy kiderül, hogy rossz diagnózissal eh, a kerül önököz adja el. Ez körülbelül hány százalék? Hát nézz, most nekünk a, a, a mióta 13 éve csináljuk ezt a programot de egy csoportosan, amit azt az kell adta érteni, hogy négy, hogy egy gyerek van egyszerre, tehát és mindenkinek van külön mentora, tehát ez nem egy, nem egy tábor, hanem itt egy nagyon intenzív munka van. Tehát az egész fennállásunk óta, hogyha tetszik, 74 gyerek volt kint, uh -huh. Ebből a 74-ből legalább az egyharmada jött olyan diagnózissal, amit később be kell. De az a kisfiúról, akikor meséltem, hogy, hogy nem ment be a vízbe, hát, le is vették. Uh -huh. Leírtuk, uh -huh. hogy mit tapasztaltunk, és kértünk egy felülvizsgálatot a pszichiátrettől, és le is vették róla ezt a diagnózist. Eh, tehát van, van hatása a dolognak, mert hogy adnak önök is egy véleményt, és ezt itthon a Akihez, Én aki... egy is vagyok, tehát aki kér, ez, ez ugye a számít, de aki kéri, természetesen. Világos. Vagy mi javasoljuk sok esetben, hogy, hogy tessék felülvizsgáltatni, mert ez nem oké. Okay. Revidiálják a szakemberek a, az önök, vagy a saját véleményüket, miután megkapják az önök véleményét? Igen, megvizsgálják újra, megvizsgálják uh -huh. újra, és, és több esetben azt tapasztaltuk. Ugye ez, ez nem, nem a mi dolgunk, tehát akár egy, egy, egy opozíciózavarnál, vagy egy pszichiátriai jellegű problémáknál, én pszichológus vagyok, tehát, nem, tehát én nem adhatom ezt, ezeket a diagnózisokat, és veszem le, én csak javasolhatom, hogy az én véleményem szerint ez is ez van, és akkor megvizsgálják őket újra. Komplex egészként kezelitek a családi problémákat. Tegnap azt mondtad, hogy a családi rendszer hibájának tünethordozója a gyerek, és gondolom, hogy ezért is olyan fontos számotokra, hogy családterápiában gondolkozzatok. De mit is jelent valójában a családterápia? Hát ez nagyon érdekes, hogy a, tulajdonképpen a nyolcfónas évek elejéig a gyerekpszichológusok, azok, a szinte, azok szinte csak a gyerekekkel foglalkoztak, tehát a családban nem, tehát lehozták a gyereket, a szülők elmondták, hogy mi a probléma, akkor a gyerek járta. Még ugyanígy volt a Popper mellett az Egyeszámú Gyerekklinikán vagy Nevelési Tanácsadóban, ahol utána dolgozta és egy egyszerűen se jutott, hogy itt az egész családot kéne nézni. Néha persze voltak olyan szülők, amik, amikor láthatod, hogy, hogy problémások a szülők, és akkor azokkal is beszélgettünk, de alapvetően az volt a gyakorlat, hogy, hogy a gyerek járt a, a gyerekszírológushoz. És akkor a 80-as évek elején egy Székás Csüdit nevű magyar szírológus, aki én, élt Angliában, a, a klinikán megtanulta a családterápiát, aminek a lényege az az, hogy, hogy az egész családot, mint rendszert nézik, és, a, és azt mondják, hogy ebben a rendszerben van valami probléma, ami a valamelyik családtagon kiütködik. Azért általában a gyereken, ugye, mert ő a legkisebb ellenállási pont általában egy családban, de egyébként azt tapasztaltuk, de sem nem nem tudatosult bennünk annak idején, hogy, hogyha a gyereket mégis sikerül meggyógyítani, az azt jelenti, hogy levenni a szünetét Tehát ez nem volt igazi gyógyulás, mm -hmm. magát, az okot, a családban néző problémát nem tudtuk kezelni. Nem is gondoltuk rá, hogy azt kéne kezelni. De amikor egy gyereket mondjuk sikerült tenni, és, és felvértezni arra, hogy ne képezzen úgy vagy ne jöjjön vissza, akkor a családban valaki más megbetegedett meg. Kicsit én... számítunk egyébként családnak, még mielőtt folytatnánk? A klasszikus <gül> papa-mama gyerekek, vagy akik együtt élnek, vagy a nagy családot. Együtt élő. Uh -huh. Általában az együtt élőket, de, de vannak olyan esetek, amikor, amikor mit a nagyszülők betegítenek meg távolról gyerekeket, vagy a saját gyerek, vagy unokákat, vagy bármit. Tehát tulajdonképpen, ez, most a, mi azt gondoljuk, hogy, hogy ez, a, ez a dolgunk, mint, mint ö, pszichológusnak, és gyerekekkel foglalkozó pszichológusnak, hogy a családi rendszert nézünk. Ennek a másikod, ami szintén tegnap elhangzott, hogy, hogy, a, hogy a szülők ezt nem szívesen, vagy, vagy a szülők egy része nem szívesen ismeri be, hogy velünk van a probléma. Hát a gyerekkel van a probléma, meg is mondták, itt van ez a diagnózis, ő aspergeres, vagy akár milyen más diagnózisa van. Tehát az is egy folyamat, hogy eljutni a szülőkkel oda, mert ennek még nincs kultúrája Magyarországon, országokban van a kultúrája hogy, hogy elfogadják, hogy, hogy igen, igen, köztünk van valami, mondjuk a szülők között van valami probléma, és akkor, hogy ezzel ne kelljen szembenézni, ezért, ezért valami tünetet képeztetnek, nem tudatosan a gyerekkel, és akkor ezzel lehet foglalkozni, akkor el, le van fedve az, ami a, a mélyben a, az igazi probléma. És akkor a Judit... Uh -huh. Annak idején először hozott ilyen ö, cikkeket, aztán videófilmeket, aztán ö, a Tevizto klinikáról ö, munkatársakat, akik megtanították maga körül a üdik tíz ilyen fiatal pszichológust, és én is köztük voltam, és, a, és akkor utána már kipróbáltuk édesben is, ö, úgy ahogyan ezt, ezt, ezt ö, kell csinálni, és abban a szerencsés helyzetben voltam egyébként és egy békés nevű, ö, szintén akkoriban fiatal pszichológussal együtt mi csináltuk az első családterápiát, ö, az ortodox vagy az, az előjünt keretek között Magyarországon. És ezzel még egy dolgot hadd mondjak, mert ez engem nem, nem bosszant, hogy teljesen felhígult ez a, ez a utaság Magyarországon. Én azt nem is léptem be a családterápia egyesületbe, mert én azt gondolom, hogy ez a, a családterápia mint olyan, ez a pszichológiai tudással és a pszichológus tevékenységnek egy, egy csúcs dolga, amikor az egész családdal kell foglalkozni. És arra ezek az egyesületek azt csinálták, hogy, hogy ha valaki elvégzi azt a kurzust, náluk, legyen tanár, legyen bármi, akkor adnak neked családtára a, a végzettséget. Én hasonlom vagyok, ezekkel a kócsokkal is, hogy, hogy milyen alapon, hogy, hogy, hogy, hogy miért nincs meg az a, az a bázis, ami, ami hát kötelező volt nekünk annak idején, hogy az ember végezz el az egyetemet, tegye rendbe saját magát, menjen el egy pszichoterápiába utána kezden el szupervízióban betegekkel foglalkozni, utána, hogyha felszabadítják mint, mint az imast a mestere, akkor utána dolgozhat önállod, és ez mind elveszett, és, és olyan, olyan uh, rettenetes dolgokat uh, művelnek uh, értők uh, és a családterápi utának minősített emberek, hogy rossz nézni. Szerintem, ne, még, szerintem még mindig jó, mint hogy uh, az emberek elmennek boldog-boldogtalanhoz családállításra, és akkor kiderül, hogy a dédnagymamájuk problémáját kell ebben az életben megoldani, de ez mondjuk csak az én véleményem. Én, én, én, hogy... én abban segítszlek, és, és, én... és nagyon rossz véleménye vagyok, de az, azért azt egy, egy fogadjon el, amit én olvastam még annak idején, hogy hogy azért az aspecifikus tényezők hatnak a, a pszichoterápiában. Tehát nem csak a specifikus tényezők, hanem nagyon nagy mértékben az aspecifikusak, és az aspecifikus közül kettő, az egyik az, hogy a terapeutat, vagy a, tehát a, a, a, a gyógyító ember, most mindegy, hogy, hogy, hogy milyen végzettsége van, mennyire hisz saját magában, és ha van akkor a módszerében, és a páciens mennyire hisz benne. Tehát elképzelhetőek gyógyulások mm. akkor is, hogyha, ha valaki ö, nem szakember, és, és esetleg. Tehát én nem akarok megíteni sem, én nem szeretem a módszereket. Tehát a, a, ez az élményterápiát, mi csinálunk, ez, ez a neved, ez nem egy módszer. Itt nagyon egyénileg lát, nézzük a gyerekeket, és jönnek a szülők, most is van olyan gyerekünk, hogy kérdezett, még nem el a csoport, de kérdezett valamit, hogy, hogy én, én ezt hogy látom. Mondták, én nem látom sehogyan, mert nem ismerem őket. A állaposágokat pedig nem mondok. Térjünk egy kicsit vissza a családokra. Azt gondolom, hogy tökéletesen nem tud egyetlen egy szülő sem gyereket nevelni, mindannyian követünk követünk el hibákat. Viszont pont azzal, hogy visszaadod a családnak a felelősséget, ezzel egy lehetőséget is kap az a család, hogy tulajdonképpen egy béta verzióját ugyanannak a történetnek is megpróbálják, tehát új lehetőséget is kap az egész család ezzel, hát ez hogy a kezükbe vehetik a sorsukat. Programlag. Ezért is hívjuk császprogramnak, hogy ez egy, ez, egy új, ez egy új lehetőség, és, és higgyel nekem, hogy ebből a 74 gyerekből a családban ki volt nálunk, legalább 15 uh, szülő borult összesírva a gyerekével, hogy visszakaptam a gyerekemet, és a gyerek azt mondja, hogy visszakaptam a szüleimet, és vissza is kapta, mert elmentek egymás mellett, uh, uh, nem is hittek abban, hogy, uh, hogy, uh, hogy ez a dolog rendezhető, és, és ott egy, ott egy ilyen nagy-nagy élménnyel túl lehet jutni ezeken a dolgokon. Egyébként hát mondjam csak egy dolgot, hogy, hogy most, most július 2-án indul az első ilyen görögországi csoportunk, és eddig már volt olyan, mert nekünk van egy Facebook oldalunk, ez a kétségbeesett szülők a trópusokon a megoldást című Facebook oldal, meg van ez a chanceprogram.hu weboldal, és erre írtunk általában blogot és volt olyan blog, amit a mentor írt, volt olyan, amit a gyerek írt, volt olyan, amit egy szülő írt, és most először lesz az, hogy én fogom írni, tehát az Egész Csánz programnak a vezetője, minden héten uh, lesz egy blogbejegyzés, és ebből teljesen világosan nyomon követhető, persze nem felismerhetően, az az öt gyereknek a sorsa, meg azt hogy mit csinálunk egyáltalán, mi a, mi a program maga, hogy, hogy, hogy, hogy milyen, milyen kiegészítő elemek vannak, milyen aktivitások vannak, tehát hogyha ez valaki érdekel, akkor ezen a két helyen megtalálhatja, amely minden pénteken fogjuk feltenni a következő blog bejegyzést. Egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Nagyon jól éreztem magam, és nagyon szépen köszönöm, és egy dolgot még engedjen meg nekem, hogyha így búcsúzunk, hogy, hogy én sokat beszéltem a Popper Péterről, meg, meg másokat is említettem, de nem említettem az én atyamesteremet a pszichológiában, a terápiával jártam, és aki a kiképző terápiába is, Dr. Valga és hogyha bármi érzem nekem van a világban, meg a pszichológiában, azt kell azért nagy, nagy résznek köszönhetően. Ha már Poppert említette akkor hagyd fel meg egy utolsó kérdést, hogy a Popper Péter azt mondja valamelyik ilyen beszélgetésében, hogy hát annyira nem beszélgetünk egymással, meg annyira nem beszélgetnek az emberek a családjukban, hogy kívülről keressük a megoldásokat. Erre vannak ott a pszichológusok különféle segítő szakemberek, de, de valójában kívülről segíteni nem lehet. Hát ezt én nem hiszem, én azt gondolom, hogy nagyon is lehet szó. Szóval pont, pont azok, azok a tévútak, meg zsákutrák, amiket, amiket újra és újra járnak, meg körök, amiket újra és újra járnak a családok, azok egy ilyen élésben, amit mi csinálunk. Tehát a, a Péter ugye hagyományosan rendelt, de amit mi csinálunk, hogy együtt élünk velük először a gyerekkel, aztán az egész családdal, ezt látjuk, ahogyan, ahogyan mennek körbe-körbe, és akkor meg tudjuk ezt fogni. Tehát Péternek igaza van, hogy, hogy ebben vagy igaza volt, hogy ez a, ez a hagyományos rendelésben ez így nagyon nehéz megtalálni, de hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nagyon is lehet segíteni, és hát, hát a tapasztaltunk, hogy ez óriási hatású ez a dolog. Akkor további sok sikert kívánok a Csensz programnak. Hát, Akik benk, kíváncsi benk. rá, akkor ezek szerint most már blogokban is lehet olvasni, illetve hát rengeteg történet van fent egyébként a blogban, Vasmuti pszichológus volt a hét embere, a csendprogram létrehozója. További sok sikert! Nagyon köszönjük!